Du lyssnar på Radio Landsman, partipolitiskt jordbunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt utskapp. Invandringskritik är inte radikalt, det är normalt. Då sitter vi här. Det är jag länsman och så har jag med mig. Vem har jag med mig idag? En något sliten Konrad har du med dig. Du har med du har med. Jag har med mig en något sliten Konrad det. Ja. Och vi vi eh, tänkte, eftersom vi pratar ju så mycket ändå, så, <laughs> mm. så vi tänkte att det gör ju inga att det bara är vi, det här programmet. Eller vad säger du, Gondrad? Nej, det är synd att vi inte har några damer i sällskap, men vi får väl försöka klara oss. Mm, för det är nog så, om jag har förstått det hela rätt, så tror jag, som det ser ut nu och vad jag har hört, så kan inte Freja vara med någonting nu under januari och Greta är väl på har väl grejer att fixa med också. Men vi vi tänkte att vi kör in det här programmet nu tillsammans och håller löda. Ehm um, i alla fall jag vill börja med att säga uh, som jag skrev också på Facebook-sidan där att jag är glad och ser att folk tipsar andra människor om att gilla sidan där så att uh, så att vi ser att det faktiskt är några som lyssnar. <laughs> det är mm. roligt att se. Ehm um, och eh, ja tacka för framtida hjälp också får jag väl säga. Eh så att så att det Det var ju djupt av dig måste jag säga. Ja ja, men, ja, det verkar ju som att det fortsätter i alla fall för att det ja. har kommit nya gilla nästan varje dag i alla fall nu så att det är ju roligt. Eh men Det är klart. Och tänkte du ja. de som var med från början när de kan säga det om ett år när vi har 100.000 lyssnare? Ja, det är ju ett mål också som vi kommer nog men det vore ett, ju kul ja. Eh delmål är det bara. <laughs> Alla ska lyssna. Jaha, oj då, den här är vi ambitioner. Ja, det är en sak i taget. Ja, en sak i taget. 100.000 på ett. År. Mm, ja, precis visst att lite. Eh men ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle bara prata om den maskerade hämnaren höll upp sig. Nej, men vi ska prata om fantomen. Det här blir mm. lustigt. Ja, det är väl en figur man inte har hört tala om på mycket länge känns det som. Det finns finns det har fortfarande, finns tidningarna? Okay. Ingen, ingen aning. Jag har inte inte någon aning faktiskt, men eh nej, vi ska inte börja bli några seriemagasins eh, radio här utan det här är en grej som jag ville ta upp för att spinna vidare lite på det vi pratade om i julspecialen när jag hade hittat en tidning alltså seriemagasinet då eh skillnaden på yttrandefrihet och vad som kommer fram och så där i tidningar. Eh ni som inte har lyssnat på det programmet kan ju lyssna så förstår ni vad jag menar. Ehm här var ju en annan sak som nästan var ännu mer uppseendeväckande. Jag hittade ju ett bunt med gamla tidningar. Och de gamla tidningarna brukade ju ha så här sidor där i insända med frågor och och och sånt där. Och här var det faktiskt bara ett par vad jag har sett i alla fall frågor. Det är i den här tidningen från 1994. Eh och då var det faktiskt en av de frågorna vad så här är läst upp hela jag läser det i alla fall det från mjölkbudet Lund. Mm, det står så här. Mm. Vad är detta? Här sitter jag lugnt läsande min senaste fantomen. Då jag märker att ni har ritat Al Capone svart utropstecken utropstecken. Vad skall detta föreställa? Här stammade inte Mr Capone från de obördiga slätterna i Italien. Förklara er. Där och sen var det lite annat som hade spelat ingen roll och det här var ju lite att reagera på. Han blev verkligen sur uppenbarligen då för att Al Capone var svart här. Och man blir nästan ännu mer förvånad över svaret från redaktionen. De skriver så här: Vi på redaktionen blev lika förvånade som du när vi slog upp fantomen 1494 och fick se Mr. Shanks färgläggning av kungen av Chicago. Mm. Änlevt klart var Al Capone och hans gangsters vita i det segregerade 20-talets Chicago. Ja, jag tyckte det var lite uppseende räckan eller man ska säga ja men det är ju så sjukt att vi tycker det. Ja men det vill men säger säger säg att eh, nu kan vi inga svarta seriehjältar men men Shaquille O'Neal det är väl någon basketkille. Han är men en en serietidning säger vi och ritas vit. Mm. Det är det man inte tycker är konstigt att folk reagerar på för att han inte är vit. Nej. Mm. Jo men jag tänkte lite tillbaks återigen där vi tog upp förut men den här filmen Thor när ljusets mm. gud Heimdall eh blev spelad av en svartman liksom. Eh det, det tycker man ju borde väl vara en eh, ännu mer skäl för att reagera kan man säga än det här nästan eller ja, det beror på hur mm. man ser det. Men jag tycker ändå att <laughs> ja men det är konstigt då att när så få grejer kommer igenom bara ett par grejer i en tidning så kommer bland annat det här igenom. Mm. Mm. Eh och det får komma igenom och få ett sånt svar. Ja, men på den tiden eh, när var den ifrån så då? Det... 4 det var åh det är kul det är inte länge sen. Men men det jag menar det handlar ju inte om ras eller någonting. Det handlar ju om vi skulle lika gärna kunna vara en felstavning av hans namn. Han blev fel felvisad helt enkelt. Mm. Ja. Det är bara nu för tiden så har allt måste handla om ras som inte finns då. Eh men vidare in i framtiden nu tänkte jag. Jag tänkte förra programmet det är ju vad vad säger SD versus SD och jag tänkte att vi ska ta och Sia in i framtiden lite här alltså jag har ju hängt med ett tag i, och haft mina tankar åsikter rätt länge eh och tyckt och tänkt alltså det har ju det är ju som det är att det går lite det ändras ju lite med tiden lite hur man tänker och vad är logiskt vad är realistiskt och och så vidare. Ehm um, och den frågan alltså det som man verkligen kommer tänka på nu här om kvällen eller då jag låg och skulle sova så tänkte jag det att Hur kommer det egentligen att bli i framtiden? Kommer det bli ett paradis för kulturnationalister eller kommer det bli ett paradis för etniskt medvetna nationalister? Ehm, det är ju egentligen den stora frågan och det känns verkligen mer och mer om jag tänker över till den etniskt medvetna biten så känns ju faktiskt det alltså och säga avlägset det är nästan en underdrift att det om man tänker hur ehm nu ska ju vi som sagt försöka vara så neutrala som vanligt som vi än så vi behöver vi nödvändigtvis inte ta någon sida här men just hur det kommer att bli det det det känns ju verkligen inte som att om man tänker en person som som tänker så här jo Sverige det ska vara helt antingen etnisk homogent svenskt eller iettnist europeiskt i alla fall då så att säga mm. att det kommer vara verkligen 100 så det tror inte jag vad tror du <skratt> nej och jag menar om det är ju en lite extrem uppdelning det gör givetvis att det kommer inte bli varken eller men men visst jag håller ju med dig mycket i att det ser ut som det är väldigt långt borta men å andra sidan det här som multikulturalismen som håller på nu Jag uppfattar ju faktiskt det på väg att skita sen då alltså. Båten har ju börjat läcka ganska allvarligt. Och människor börjar ju se detta så någon slags förändring kommer ju komma. Ja, det är jag ju övertygad om också men frågan är ju som du säger hur det hur det blir. Men ja. det allt det här handlar ju om att det handlar egentligen om samma det handlar ju om en enda sak, det är att få bort den här stämpeln att att nationalism är samma sak som nazism, rasism. Kan man bara få bort det och folk kan bara prata om det på riktigt så kommer ju det ju gå ganska fort för jag skulle väl tro att nästan alla gillar ju sin egen kultur mest. Mm. Och vi lever i den. Ytterst få som vill något annat. Men men ändå så även det missförstår mig rätt höll upp säga ni som lyssnar men men det här säger jag ju mer återigen det här är ju ingen ställningstagand att jag säger någonting oho eller buhu åter utan det är väl mer att om man tänker realistiskt eller logiskt så så känns det ju verkligen som att om man tänker hur många är det faktiskt det, hur många människor är från andra länder och fjärran länder som har kommit hit och bor här och alla är ju inte heller liksom de här vad ska man säga Rosengårdsgangsters så att säga. Eh mm. så att jag menar många är ju allmänt eller överlag accepterade mm. av det svenska samhället och av svenskar. Ehm mm. um, så att, um, det känns ju som att det det skulle nog vara väldigt svårt det men jag tror nog att att del skulle ju många svenskar reagera om någon kom och knacka på dörren och sa ursäkta mm. men men Khabibi uh, här din granne han måste vi ta nu och och uh, Ja, du tänker du även om, om ja och även om Khabibbe har bott här i tre generationer tänker du då? Ja, om vi pratar om den etniskt medvetna delen nationalister. Ja, nej det tror jag aldrig skulle funka. Nej men det är lite så jag tänker att nej, det liksom precis. om man tänker så här så är ju det det är ju en väldigt seg men dels så skulle många svenskar då vad även etniskt medvetna svenskar kallas svenskar ehm skulle nog sparka bakut totalt. Mm. Ehm och sen även om de skulle då bara Säga nej, men det är bara så nu. Nu dra härifrån. Då skulle ju EU reagera och resterande delar, ja, ja. Här, om inte de då mm. har, eh tagit samma beslut då som etnisk medvetna journalister och det den eller möjligheten ser ju ännu mindre ut. Ja, nej men det tror jag vi kan vara ganska säkra på att det inte händer. Nej. Men jag tänker väl mer att man skulle se vad jag skulle kunna tänka mig att man ser en mer <clears throat> Ja men lite lite ja men liksom gam, gammal hederlig nationellism alltså att att folk i allmänhet bara gillar sina länder och sin kultur mer och och värnar om den tydligare. Och i detta kommer ju då att man kanske stänger gränser och man ställer mycket hårdare krav på eventuella invandrare och och det här tycker jag framförallt till man ju ser det i Sverige att folk vågar vara lite stolta över Sverige igen. Mm. För det tycker jag är så himla sorgligt att se människor gå runt och och det vill visst inte våga, men sen kanske också ärligt inte inte vara stolt över Sverige. Jag tycker man hör så fruktansvärt mycket skitsnack om Sverige. Men vi har ju egentligen en stolthet eller visar en stolthet som vi inte ens tänker på. För att så vitt jag har förstått det, så är ju ändå vi här i Sverige på ett sätt mer nationalistiska än många många andra länder. För vad gör i princip varenda villaägare Vad har de på flaggstången? Sverigeflaggan. Ja. Och det hänger troligtvis också en vi antingen vid uteplatsen eller precis utanför ytterdörren till exempel. Det är Jo, men är det, det inte är inte så. Men jo, men skillnaden där är ju att det är ju bara alltså det är någonting någonting som i andra länder ses som en nationalistisk sak, men som vi här i Sverige bara ser som det det är fint. Ja, men typ. Jo, jo. Jo, men, men men men var då alla så har väl alla länder det. Okay. Nej, att så otroligt faktiskt så många länder har. Det. Jag får mig läst något om det där och det är så många länder. Det är alltså inte så pass som vi har här i Sverige att det verkligen är Ja men det ju, tänker ju nämligen går du i vilda områden, det är, det känns ju nästan ovanligt att de inte har Mm. minst då en Sverigevimpel eller vad jag säger. Men det det det är ju väldigt vanligt, men det är som en omedveten nationalism och en en stolthet för något de inte vet tror jag heller mm. var de mest stolta för egentligen. Nej, det, de de menar sig ståta. Men men du menar alltså att i jag ska vi ta för land Polen. Polska sommarstugor har ingen flaggstång då eller har de ingen flagga? Ja, men det har de väl säkert tror jag. Men det är som jag har läst i alla fall. Det var ett bra tasen nu men är ju att vi att det är ju få länder som gör det så pass mycket som vi gör. Ja. Eh för att ja men det är ju så extremt. Det vet ju väl alla att det är så det man ser är ju antingen Sverige flaggar eller så har man sett eh, nu bor ju inte jag i i i norrland då men men eller jemtland men jag har ju sett jemtlands flaggor också. Tror jag, det verkar också vanligt ja, nåt grej. Mm, det, men men ja, det det är i alla fall poängen är att vi på något sätt är nationalistiska fast inte är det och och och samtidigt om man tänker själv när man säger jag vill vara stolt för mitt land då det för oss egentligen in på en annan fråga vad är det att vara stolt över idag egentligen? Ja eller i allmänhet jag kan säga eh men jag är bra tycker jag när man hockey utomlands eh kan man tänka <clears throat> vad anser jag mig representera från Sverige om man säger så får man lite reda på vad man eh vad man är stolt över om man säger så och, och jag är ju stolt över till exempel att svenskar anses väldigt ärliga eh arbetar hårt Eh, ja, snygga då men det vet jag inte om, om det är någonting att, eh, och liksom landet Sverige har ju, jag tror inte Sverige har så gott rykte utan det är inte så många gärna vill tro <hör> att vi, åh oh, vilket de har så bra invandringspolitik åh oh, de har så bra miljöpolitik, jag tror de flesta ser att Sverige är ett jävla muppland liksom, men, men befolkningen skit i politiken, befolkningen är ändå renhåriga, håriga ärliga, trevliga människor visst lite kalla, visst super för mycket i Thailand och sådär <hör> Men eller hur känns det? Det känns bra att vara svensk. Mm. Det som är det det det det det det går ut på. Vi har ju faktiskt ett land som är värt att vara svensk. Sverige är faktiskt bra. Men Riktigt. men det är lite skillnaden är ju det att det som är rent accepterat idag och menar med när man säger jag är stolt över Sverige då innebär det jag är stolt över vår medmänsklighet, vårt öppna land då och Vårt, vårt mottagande land så att säga det det är ju det idag som innebär eller som de vill mena på då är någonting att vara stoltta över men om det är den bemärkelsen eller meningen av det som gäller då är nej jag är inte stolt över Sverige mm. absolut Nej jag, jag skäms faktiskt Sverige. över det. Ja, det jag um... berättade jag om skomakaren i USA. Nej det tror jag inte. Det är mycket intressant liten liten historia. <clears throat> jag är i USA i New York. Jag behöver råd på skor, fixade. Så jag går bara ner till en sån liten sunkig källare, typiskt en New Yorksk. Och där stod det såklart en gammal ryss som lagar skor. Så vi börjar pruta lite. Han pratar såna härliga brytigt jättemycket på ryska. Då eh ja, och så medans han lagar mina skor så frågar han, "Where where where is you from?" "I'm from Sweden." Och vad är det första han säger? "Jo, from Sweden? You must do something about the Muslims." Aha. Det sägs alltså en en rysk skomakare i USA det första han tänker på när han hör Sverige är att vad fan håller ni på med med alla de här muslimerna. Och då skämdes jag. Såklart. Ja. Det är ögonen nu mig. Och det var lättare för när jag var vänster för då kunde jag bara kalla han rasist och så var det inte något mer att fundera på. Men ja. och sen blir ju då fick jag mig vad är det för rykte vi har? Vad har mm. Sverige för rykte? Ja, ja, det var ju väldigt eh, att det var så vida känt då att det är den första reaktionen. Det var ju rätt förvånande. Ja. Ehm men eh, bara bara för, för att komma tillbaks då till ämnet. Vi är bra på sidospår, men det är bra, <laughs> det är bra. Ehm i alla fall först och främst då bara för att rätta ut det om det är någon som eh, alltså återigen, jag sitter inte och säger att ja, det är bra. Att, Att den etniskt medvetna delen eh kanske inte kommer och lyckas. Det sitter jag inte och säger utan jag sitter och tänker rent duret åt det realistiskt filosofiskt perspektiv. Ja, eh men om man tittar då rent de här som är verkligen fullblods kulturnationalister då ehm kommer er menar de då så att de tycker att det känns som att så länge man anammar kulturen och allting helt och fullt och verkligen lever som du och jag då till exempel mm. då då då kommer och det blir den framtiden vad säger då kommer det vara då är det bra ja, och beroende jag... av hur många det är som kommer även om det är 1 miljon, 2 miljoner eller 40 miljoner. Ja precis, du får jag väl ransaka man själv jag, jag vet inte men jag kanske är kulturnationalist jag vet inte riktigt för det är för det innebär men men om vi om vi hittar på nu bara att att alla som kommer verkligen har egen försörjning och verkligen anpassar sig till svenska samhället så fort det bara går då skulle vi plötsligt ha den invandringen som många verkar tro att vi har för jag tror att många tror att vi har en sån invandring. Många mm. tror att invandring skapar jobb, att de ska rädda vår pension och så vidare och så vidare. <clears throat> Men men man givetvis intresserar klart inte är, det, är, är inte så. Men skulle alla jobba som kom till Sverige direkt om alla var behövda så skulle jag inte ha några problem med det. Ja, givetvis om det kom 50 miljoner människor <går> klart det skulle det kännas konstigt. Men å andra sidan om de tog till sig det svenska så skulle inte jag känna mig som en främling i mitt eget land, vilket jag börjar göra nu. Ja, men när du säger främling i ditt eget land, hur känner du då i det att att du går ut på att torg och och det är olika stånd där och då står de och skriker på arabiska till exempel Alltid, ja, alternativt nu... om man bara hade vänt vän, och nu står de och skriker om och och, och ja på arabiska kom och köp um, kebab typ. Mm. Eh men om vi skulle ha vänt på då att de istället står då och skriker på svenska då eh, kom och köp mammas kan köttbullar mm. då då hade det varit okej. Okay. Det var samma torg i samma stånd jo, samma människor det. men bara det var den där skillnaden. Ja, jag måste säga det är ju lite svårt att se sig jag kan okay, men säkert kan jag säga när jag är om jag är ute på stan så är det ofta jag uppfattar att att en en absolut majoritet människor ser inte svenska ut och pratar inte svenska. Och jag tycker det är lite obehagligt, men men i det här drömscenariot då vi målar upp så skulle ju alla prata svenska och klä sig svenskt om man säger så och bete sig svenskt och Sorry. se se lite brunare ut i hyr då om man säger så så in, inget jag... ett, inget helt eh, muslimsk kvinno badmode inför sommaren då alltså. Nej men precis, och det får man ju bara tvär stoppa. Och då hade vi ju hindrat jättemycket invandring givetvis också med de här om man hade haft de här kraven. För jag tänker väl att det här som sändes ut såna med med öppna gränser. Jag antar att det är något sånt här de menar egentligen för, för de kan väl inte vara så vansinnigt sinnesslöa att vi ska ha en bidragsinvandring och dessutom ha öppna gränser. Det kan väl inte ens de tro på. Ja, och det är frågan om det. Men då då får man ju låsas in kan jag ju tycka. <laughs> jag menar det får ju finnas någon mottag på i verkligheten från öppna öppna upp, upp, upp, upp, men, upp, upp mental sjukhusen igen. De, ja. de i vissa mm. fall så känns det verkligen som att de har varit stängda för länge alltså. Det ja. för att vissa människor de verkar ju ha gått bortom psykiatriska bruk. Ja, och det det måste det regleras också på att att det jag ser alldeles för ofta tydligt sinnessjuka människor på stan. Mm. Det tycker jag är mest eller tar åt mest för min egen skull om man säger så, eller för folk för jag vet inte om de är våldsamma eller inte men men även för deras skull. Vad är det här? Inte släppa ut sjuka men de här personerna behöver ju hjälp. Ja, det här är det här är ju egentligen det här är en intressant fråga just också att om man tänker det här med alltså det är en svår fråga verkligen för att Hur man än vrider och vänder på det. Alltså jag kan bara tänka tillbaks i till skolan när vi hade en så här det fanns ju en så här särskoleklass då i skolan. Mm. Och jag menar hur man än vred och vände på det så så liksom även som barn så insåg man ju att de är annorlunda. Mm. Och det kommer jag ju aldrig glömma den där dagen jag prövade i den där särskoleklassen där och skulle sitta där och vara med dem då och så där. O man man tänkte ju verkligen vad vad är det mer åtminstone mm. och då alltså det är vi alltså visst dumt tänkt kanske av mig men å andra sidan var jag ju barn men men men ännu mer dumt känns det ju på ett sätt mot dem för jag tror inte alla absolut inte det vet väl alla hur, hur grymma barn kan vara mot mm. andra barn att ja. att vad heter det nu det är ju inte det det, det är ju snarare värre mot dem för jag tror inte de är helt alltså inte alla i alla fall är nog inte alls helt vilsna i huvudet när jag tror jag förstår mycket väl mycket. Och då om det kommer barn som kanske inte var lika är lika snälla då som jag var och inte säger någonting eller inte mm. låtsas som att man reagerar eh och istället då sätter igång och fullständigt öser skit över om det är klart mm. att de inte mår bra av det sämer någon mer ordentlig hjälp kanske eller något sånt där. Alltså man säger s inte att man ska låsa in dem utan liksom att det är ja kanske just då även du jag vet ju inte hur de tänker så där alltså eller vad de reagerar med om man har någon nå schysstare ställe liksom inte vet jag det är det är en svår fråga för att jag jag jag tänker ju inte så mycket på det nu i vuxna livet utan ser man en som uppenbarligen har problem då och så där då då tänker man ju bara det okej den har problem mm, men wonder en annan upplevelse jag hade från när jag var liten när jag åkte ut till mitt sommarställe eller vårt sommar sommarställen och sommarsluga så så var det ju var det ju en som bodde i närheten eller också kom ut då på sommarna en som var passande nog han hette Joel som Joel bitar. Mm, ja, det ja. Ja, de gick på TV man. Ja. Det var konstigt. Ja, passande namn de men men jag var ju rädd för han. Alltså Precis. verkligen rädd för att ja. han stod ju och skrek och pågå angick ju upp på våran gård och stod och skrek och höll på. Jag gick in och låste dörren liksom. Jag var jätte Ja men det är väl klart. Och det jag måste säga jag känner igen det här så fruktansvärt tydligt för att på min skola så var det också så här. Ja men lite det är nog sex blandat att man hade rast tillsammans med de här utvecklingsstörda och Och jag jag var livrädd för menar de för det första var de ju de var ju äldre än jag själv antar jag. Betedde sig de jagade folk kastade sand du vet sånt och skrek så här som utvecklingsstörda ofta gör. Och jag menar som som liten 6 7 8 9-åring det är ju jätteobehagligt givetvis mm. och jag är, än idag har har väldigt svårt för för utvecklingsstörda och det här skäms jag över för jag tycker inte att man borde ha det men jag har väldigt svårt för det alltså mycket för att man kanske blev väldigt skrämd när man var liten och ingen förklarade för den ordentligt och så där. Att, ja. För att jag menar alltså de är ju faktiskt utvecklingsstörda. Visst olika vissa som du säger är ju helt vanliga i huvudet och har bara fysiska handikapp, men vissa har ju psykiska handikapp med epilepsia faktiskt. Mm. Men sen finns det ju de som än jag vet också som bor i området som brukar gå runt och han är ju bara glad och skrattar och är liksom mm. ja, vill vara nära och umgås med folk och försöka prata med folk och Eh så där så att jag menar det finns ju de också som nu han uppenbarligen verkar ju inte må dåligt så eller Nej. alltså psykiskt dåligt så av det utan han verkar ju mest bara glad hela mm. tiden. Men... Men det tycker jag det sätter du fingret på det faktiskt, humör de. Ja, för jag jag har ju jag vet till även när jag var liten och det här tycker jag är en sån jätteobaglig tanke eh de här som är väldigt gravt hjärnskadade eh jag vet inte vad man kallar jag tror inte det är inte inte serbal pares för de har väl en vanlig hjärnaktivitet men det finns ju andra som är grovt hjärnskadade och och då utan sitter bara och skriker och de är ofta så här fastspända och, och och det går liksom inte att kommunicera med dem och när jag var, när jag var liten även nu så tänker jag ja men tänk om de har ont hela tiden. Mm. Vilket fruktansvärt människofängelse att leva i 40, 50, 60 år utan att ha möjligheten att ha ett normalt liv överhuvudtaget hoppningsvis är de så jävnskadade så att de inte förstår detta. Mm. Men men tänk om de förstår det. Ja men där tycker jag och är en sån grej man kan lägga mer skattepengar på att de som verkligen har det värst så att säga av dem kan mm. man väl inte vet jag har en ja men nå liknande åldershem fast ja nånting i den stilen alltså bra som som man kan ta som man kan bli om händertagna och liksom få leva så bra som som det går då. Ehm uh, ja, det är nog en och en, en uh, ut kanske utskickad i lägenheter och få bo själva med bara någon hjälp som kommer då och då eller så där. Mm. Och det har ju gått så långt att till och med de får hjälpa varandra. Jag har ju sett just den här ena jag pratade om som skratta och var glad i Latin. Han brukar ju gå runt och leda en annan utvecklingsstörd jag sett som mm. jag tror inte han jag tror han är blind faktiskt den andra tror jag. Och han går ju runt och leder han runt och så där vidare så att de får tillmötes ta hand om sig själva han verkar ju som mm. och det ja när jag vänder det det är en svår fråga ju och och svårt att inte få det att låta som att ja men nej spärra in utvecklingsstörr är inte det vi säger liksom utan Ja jag men de som är en fara för andra tycker Ja såklart som som faran Där måste man det, det är man igen med, med att prioritera. Eh uh, Jag puttar här på talaren fast jag ska sticka in en liten insticka här, här som jag blev lite sur på. Jag, jag kollade på nyheterna igår. Det skulle du inte ha gjorts eller om det var i förgår. <kör> var det var ett snyftre reportage. Eh och snyftre reportaget var om en en som jag förstod det grovt kriminell invandrare eh, som nu kommit ut från fängelset och det var så synd om han för att han fick inget jobb och det måste göras någonting åt detta. Och jag köper absolut resonemanget alltså har du gjort har du har du har du, har du haft ett straff eller har du gjort ett straff så här så ska du komma ut. Men men nu är det faktiskt så att att det finns väldigt många som inte får några jobb. Nej, vad var de det där? 9%, 9 nästan nu var det väl? Ja, något sånt. Och jag menar, måste man börja sortera här så får ju faktiskt brottslingarna komma efter de som inte är brottslingar. Ja. För att en chef vill ju inte anställa en brottsling, givetvis. Nej. Ja, det var bara en liten sidor. Jag, jag ska inte kolla på nyheterna har jag har märkt. Jag tycker Nej. det är varje dag, eller varje reportage känns det som, men det kanske är för att man är överkänslig. Ska det tryckas in någon moralkaka som man måste äta upp? Men då måste jag ändå sticka in mig och säga det att eh, jag vill säga att egentligen tack där också en liten side note men jag vill säga ett stort tack till hon vad heter hon Malo Nej. Eh, ja, precis. Malo von Sievers. Det var hon det, det var hon som faktiskt fick bägaren och rinna över och och fick mig att ta min tv och köra den till soptippen. Ja, det var faktiskt hon som verkligen till slut fick vägen och innan jag över så jag vill nästan säger tack till henne för det valet. Jag har jag saknar inte tv:en alls, inte Nej. alls. Så att det är är det något jag verkligen vill se eller någon nyhetsgrejer eller vad det nu kan vara då kan man göra det på datorn. Ursäkta mm. datorn. datorn. Ja, nu ska vi vara korrekta. Aj, det, det, men jag försökte effektivt. Ja, <laughs> men bara för att återgå och avrunda den sista grejen gällande det där ämne som vi var inne på för 3 timmar sen. Ja, precis. Eh, <laughs> <laughs> det jag tänkte också på just det här är att ja, jag du får säga om du tycker något annorlunda, men jag tror absolut att även om du säger att det blir så här då att det blir mer kulturnationalistiskt. Men jag tror ju absolut att hela synen på muslimer idag är det ju mer ja men putti nutti dotta typ. Mm. Men jag tror att synen kommer och bli hårdare mot muslimer. Det känner jag mig egentligen kan jag nästan säga att jag känner mig väldigt övertygad om eh ja men att de kommer det kommer bli ett hårdare klimat så att säga och, och svårare antagligen för dem att verkligen praktisera hela den här islam grejen i framtiden. Ja, Vad tror du? Jo, ja, ja, varför är du så övertygad om det vill jag få. Jag säger inte att jag håller med, det är inte, men jag vill bara undra vad, vad Ja, men det, det det känner jag ju liksom redan nu eftersom är det någon som alltså svenskar eller försäkrar europeer. Ja, vi säger europeer är väl mer heetlevrade såklart än vad vi är, men jag tror ju alltså alla alla har ju liksom en gräns och och kommer man inte hit och beter sig så som vi det är vanligt jag menar återigen det här med att göra rätt för sig och och inte hålla på och vara någon kravmaskin och och så vidare. Men mm. när man håller på som de gör och går på så hårt som de gör, det alltså det det är ju helt omygligt att jag visste jag säger inte att svenskar kommer komma ut i på gatan eller så här. Vi ska inte ha någon i slamm här trams. Det som det Trumps, tror jag. Ja men det det det det, det tvekar jag ju på men i tystnad genom rösta eller någonting mm. sånt och och och hemsidor och allt vad det nu måra. Mm. Där tror jag absolut att det kommer bli eh mycket hårdare och sen ännu säkert ännu mycket hårdare tag i Europa. Det det tvekar jag inte på eftersom återigen de är, i andra delar av Europa så är de ju mer hetlevrade än mm. Sverige stoppa en även i fickan. Ehm mm. Så att ja men vad, vad tror du då? Jo ja, men alltså, jag ser det här går från dag till dag. En av dagen så är jag är helt övertygad om att nu har det nu har det gått för långt. Nu får det fan räcka för man ser ju lite överallt som du säger i Europa börjar det hända saker och det förbjuds burkor och det är massprotester och så där. Men så nästa dag så känner jag nej för ja, men, att det är fastid. fortfarande äh, Jag bastiken alltså jag menar inte det här vanliga tänket att ja men nu händer det väl nu utan nu pratar jag alltså om kanske jo, 20 gången. nej men ja jag alltså 20 år kanske eller något sånt mm. eller så 15 20 års tid. Ja, eh precis och det, och det tror faktiskt jag också men men sen så tittar man på alltså motståndet de som är emot de som är emot islam om man säger så. De är väl inte för islam egentligen. Men de är emot de som är emot. Det är ju fortfarande en, en, en majoritet såklart. Bland journalister och beslutsförfattare och sådär. Men, men befolkningen har ju ingen aning ofta. Det är ju lite det som är problemet. Och sen är det ju faktiskt så att det här har pågått väldigt länge. Och varit ganska oemotsagt. Och igen, jag undrar om det har blivit värre på, nu på sista åren. När jag har blivit medveten. Eller om det alltid har varit så här illa. För jag menar, snacka kravmaskiner. Och de får ju igenom sina krav väldigt ofta. Mm. Eh och och jag jag bara liksom det här så var ju snack om bönutrop betago när man då diskuterade det med folk och och många är för det och säger att nej men vartå det blir väl bara någon gång i veckan. Och är man har man huvudet så fruktansvärt långt uppkört i röven så undrar jag om man någonsin kommer få ut det igen. För då då blir det även ja, sen blir det väl bara några gånger i veckan sen blir det väl bara varje dag, det är ju bara en gång per dag sen är det ju bara fem gånger per dag sen är det ju bara att man måste burka på sig vissa söndagar. Alltså folk verkar inte kunna förstå att det börjar ju såklart med något litet. Jo, men jag jag vet inte varför, jag, men jag känner mig bara så övertygad dig. om mm. det. Alltså det det är väl ändå de få sakerna som jag känner mig väldigt övertygad om. Mm. Det är det. Ja precis, men man får bara inte glömma att uh, vi lever ju ändå i någon någon sorts bubbla eftersom man vi pratar ganska mycket om detta och jag antar att både du och jag läser ju saker som som om styrker det här då att att uh, islam är väldigt dåligt, men men jämnar man ja, uh, de kollar ju på den där saken du slängde ut. Jag kollar ju på mål och offensivers. Uff. De snäffar Än... vad Jan Helena har att säga. De kanske in och kollar på Expo. Ja, men det jag säger är att om 15 års tid så tvekar jag ju starkt på det. Eh, men det börjar närmare som musik, men innan musiken så tänkte jag att vi skulle ta och ehm vandra ut lite i feminismens väldigt förvirrande förvirrande <laughs> värld här åldiga värd. Ja, väldigt åldiga värd ja. Ehm eh och prata lite om den här ni kanske inte har missat den. De alltså det är några feminister vilka vad heter de nu? Skabb vad var det? Skabbteatern Skab va. Skabbteatern heter de. Jag hade, hade ju släppt en film eh som jag satte jag satte mig att titta på den igår var det nog med tillsammans med tjejen och våran reaktion båd vi, vi reagerade för likadant. Hon var den första som sa va Vad vad menade de vad vad, mm. vad, vad vad vad tanken med det där då <laughs> typ mm. eller hur jag menar de står där någon Ronaldover och vapen och så är det massa arga män med vapen där och, och och ja de sitter på några stolar där och bara ytterst väldigt så här så här mm. natural born killers förvirrande Nej men ja men om du har ja, sett precis, den men ja. det är ju en förvirrande film och det där var ungefär ja. så, en förvirrande grej, förvirrande grej tycker jag. Ja, och det precis och det här kan ske låta transit och ta upp men men jag menar om de ändå nu ska ut då och, och det är ju, det är en väldigt extrem film. Det kan vi gå in på lite mer senare men precis som du säger vad vad vad är poängen? Mm. Jag förstår inte ens vad är det är det ett hot? Jag fattar inte är det ett hot eller inte? Vem ska skjuta vem? Varför gör de det? Vad kommer igen göra så man förstår. Ja jag satt ju där och de sa ju en massa olika mansnamn och sådär och så bara satt jag och väntade. Jimmy Åkesson, Jimmy mm. Åkesson, Jimmy Åkesson, där kom det jag. <laughs> jag kan ju säga ni som, ni som inte har sett filmen, eh, det är absolut värd att se Skabbe teatern. Men vi kan ju förklara lite fort, vad ska man säga? Det är ett gäng tjejer, de har väl huvudet på sig va? Och så är ja. de beväpnade mm. och de gör egentligen ingenting. De sitter väl mest Brablar där och lämnar på. Då, ja. ja precis, ja. och sen så rabblar de upp lite namn då. Jag kan ju kan ju väldigt fort gå igenom. Jag var inne och kollade faktiskt hur det gick som det var. Eh och varför? De har gjort en liten förklaring här. Vi kan ju ta upp några namn då. Eh Per Ström nämns. Då säger alltså bara en spiker namnen i bakgrunden. Eh Per Ström och då detta är från skabtheatern.se. Per Ström är alltså då enligt dem antifeministernas antifeminist eller jämställdist på Pers eget fikonspråk. Tror att könsmaktsordningen består i att i syn då män. Om man inte vet vem Per Ström är så blev han han skrev en bok där han pratade om hur män är förtryckta i Sverige enligt lag och jämförde det då med med kvinnornas att de känner sig förtryckta men men det finns inga lagar som förtrycker kvinnor. Däremot finns det lagar som förtrycker män då menar han. Mm. Och han fick ju han fick ju dras tillbaka till slut. Han blev ju så hotad och och så där så han fick ju i upp tyvärr ja, så när vi då kan ju lite fort Pelle Billing nämns, det är ju Per Ströms, de är ganska lika. Pelle Billing är lite lite lugnare kan man väl säga. Eh, Fredrik Reinfeldt eh nämns, Fredrik representerar allt som är fel i Sverige och en grundläggande samhällssyn där det är bra med ojämlikhet och klyftor mellan människor. Jaha. Jag ja, tror det var det. han som ville ta in hela värden och att alla ska vara ja, lika och ja ja, ja. Och nu alltså nu är jag nyfiket, nu kan du inte hålla med på streckvänkel längre. Jimmy Åkesson. Ja, Jimmy Åkesson. Ehm Jimmy Åkesson är ehm, vart är han där? Det bärs emot att överhuvudtaget behöva motivera varför den här slamkryparen är med på listan. Det enda parti som Anders Breivik sympatiserade sympatiserade med var Sverigedemokraterna. Kan det möjligtvis handla om att det delar samma värderingar när det gäller synen på människors värde? Krävs det verkligen att Jimmy Åkesson tugga fradga och hajlar fanatiskt i Nyhetsmorgons studio innan människor lägger ihop ett och ett? Ja. Och när jag läste detta, Länsman, så insåg jag plötsligt att ja, men det, det måste ju vara några barn, mer eller mindre, som sitter bakom detta. För det är ju så fruktansvärt tramsigt. Och Breivik nämns ju även ja. i, i den här listan. Och vad står det om han då? Ska jag se. Mm. Mördade över 70 människor och publicerade eftermiddag. Efter det, ett manifest på nätet som genomsyrades av ett kvinnohatiskt innehåll där feminismen spelar en central roll i västvärldens påstånda undergång. Ja, bla bla bla. Men jag måste säga, Jimmy Åkesson, för det här var ju en, en feministisk film och här ger du sig på Jimmy Åkesson och antar jag hans, hans någon slags förvirrad syn de har hur han ser på invandring. Men jag uppfattar väl Jimmy Åkesson som jag skulle väl inte säga att han är en, en kvinnors rättskämpen men men han känns ju rättvis för han, han tar ju väldigt ofta upp till exempel hur islam kränker kvinnor och så där. Mm. Så är det hur då även någon slags anti-rasistfilm då eller? Ja. Ja, jag har ingen, jag har ingen aning alltså. Det, jag tyckte bara jag vände det kanske är löjligt tänkt men samtidigt så tänker jag så här att det, det känns där de är så hyck att de är hycklar på något vis för att är man så fientlig mot män som de verkar vara att de verkligen ja, jag men avskyr män helt enkelt och så bara satt jag och tänkte det ja nu ska vi se i eftertexterna här om det står några mansnamn mm. och det stod ju flera mm. namn och ja, mansnamn då och det jag vet inte det bara går så långt in i tuven för jag ser dem så extrema så att att det nästan blir hyckleri att de ens har män med och gör någonting så att säga. Ja, men men tillåt mig raljera lite. Jag kan ju inte vara förvånad på att de killarna som är med där, de vill ju bara ligga med de här feministerna. Antagligen. Och då har de tillåtit sig att bli helt könsstympade och någon slags halva halvmenniskor <clears throat> som mm. gör. Och jag ju kan ju säga att jag har ju varit inte engagerad, men jag har ju känt jag har väldigt många jag hade kan man ska säga väldigt många feministkompisar. Eh och då tror det jag att feminism var det som, jag menar jag jag är ju feminist på riktigt, det är ju de flesta i Sverige alltså jämställdhet. Det finns ju extrem två människor i Sverige förutom muslimerna som tycker att kvinnor är mänskliga olika rättigheter. Eh så det var ju det var ju det jag diskuterade med dem. Ja. Men sen, visste du säga att de hängde ju med på det här extrema också? De tyckte att skamman i första det var bra, jag vet inte om de läste eller talar om det. Ja. Det är en teater som är det är lite samma andra som den här filmen att människa dödas och det är ju mäns fel allting. I alla fall med sett någon filmklipp när de sjunger någonting om att eller även om det var domen ja. Mm. Och och då på den tiden så tyckte jag man, man tog nästan det som ett skämt för att såna här våldsyttringar och så där det är ju så tramsigt så att det kan man inte ta på allvar men men det blir jag vet nog det blir lite den här sektmentaliteten att det blir lite som inom religion på ett sätt att de mest extrema är faktiskt de som styr, och under sig har de massa som inte är så extrema men som ändå stödjer de här extrema eller i alla fall inte säger emot. Ja. Mm. Så bildas ju hela det här rulliansen. Och då antar jag då att när jag säger att jag är antifeminist så betyder ju inte det samma sak som om de här tjejerna skulle säga antifeminist. De tror väl att jag gillar att våldta av kvinnor, medans jag mera med menar att att det ordet har blivit kidnappat och Ja. Mm hon borde stå tillbaks det. Men apropå galna kvinnor då, eh Pussy Riot. De är några andra kvinnor som som gillar att uttrycka sig. Eh mm. men nu tyckte jag nog att de uttryckte sig lite väl hårt minst sagt. Eh jag såg ett filmklipp som jag önskar att jag inte såg eh när de går in i en affär och en kvinna där då tar en fryst kyckling. Mm. Ja, ni förstår nog kanske vad jag är på väg med det här. Eh, men för er som inte förstår det så ja så stoppar hon upp den där man inte borde ha den. Ja, då kan ni nå lista ut var. Jag menar. Men var då i hela hela typ ja, nästan. Ja. Men, but why? Jag vet inte det heller. Det jag vet inte. Det, jag jag för, alltså jag om man ser de här andra feministfilmerna här då, då då är det ju på något sätt att jaha okej, okay, de menar typ ja men män och de där de hatar dem säger men var kommer en frist kyckling i underlivet med i bilden? Mm. Vad alltså vad då har är det på något sätt så att så att män har i alla tider hållt kvinnor borta från att stoppa upp frysta kycklingar. Alltså jag förstår verkligen inte varför att det är så osmakligt så det finns inte att sen då precis i slutet då när de är där ute så bara går den där och så bara ramlar den där ut liksom. Mm. Det är jag vet inte ens förlåt att jag än säger det. Det är nej men det är jag känns dumt att jag än säger men men men men jag förstår bara inte och det här borde väl verka nästan förhoppningsvis för er kvinnor som lyssnar att det här i norr hoppas att det är avskräckande från den här extrema feministiska eller Ja, de, du, rörelsen. Är det länsman ska jag skriva dig på näsan lite. Det var inte Posse Rights som gjorde detta. Vadå? Det var jag läst. Det var en liknande grupp som heter Voina. Jaha, var står... är det är det en, är det en risk? Ja precis, men det är stort ja, de... till och de... med här att vojna och psirayat blandas väldigt ofta ihop. Ja, jo ja, men det var det jag läste. Ja men bra att du rättade. Ja, jag jag kollade faktiskt för jag läste lite om psirayat för inte så länge sen och de de sitter ju många sitter ju i finkan och många har ju flytt landet så du får honom lite att de skulle Men var, var kommer psirayat ifrån då? För jag reagerade ju också på att de pratar ju ryska. De här. Mm. O det vet jag inte om jag har hört någon eller det jag sett lilla jag sett då från Pussy Riot så jag vet inte. Jag vet ju bara att det var väl 11 11 cheire eller någonting va som de var baserade i Moskva. Eh det är väl allt jag vet. Men men som någon pekar mig det är det ett riktigt konstnärskollektiv. Man brukar väl säga att det är någon slags bandartister men jag vet inte gör de någon musik. Åh, gör. Ja, jag vet inte ja, men det är jävla sätt att göra reklam för. <laughs> ja, jag har ingen aning. Jag tyckte det bara var så helt otroligt sjukt och det finns väl jättemånga andra bättre sätt att, att försöka få fram sitt budskap än att mm. göra så här tycker jag. Mm. Men eh så ja, jag jag om man säger så jag länkar inte till den där filmen så vill ni hemskt gärna se den så <går> finns den ju på internet. Eh men, men kan man säga att du säger du säger nej till eh, fryst matfågel i underlivet? Ja, jag säger nej till det, ja. Det Man baserar baserar vet det. <går> ja. <så går> det okay. Då vet det. Ja. Eh men i alla fall nu har det verkligen blivit hög tid för musik här så nu tar vi och kör lite musik. Ja, vi hoppas att ni har saknat oss för nu är vi här igen. <laughs> hej hej. Eh och nu ska vi ta och prata om eh, Konrads favoritpolitiker i Moderaterna uppsäg. Nej, kanske inte men vad vad beri? Baberi. Baberi. Ja. Det är sak har vi ju pratat om innan en en som jag förstår det är uttalande islamist som sitter i riksdagen mm. för Moderaterna och varför vi tar upp detta är att jag röste i GP eh i den känsmete Bahare Mohammadi Andersson. Mm. -hmm. Eh och det är lite unika med henne är att hon är uppvuxen i Teheran. Jag <hör> tycker en börja med att hon berättar att hon blir fångad där av moralpolisen och visiterad när hon är 12 år gammal tror jag han var. Och det visst att hon hade en omoralisk västerländsk kärleksfilm på sig. Hon hade alltså Robin Hood med sig oj då. Och straffet för detta oerhörda brott var alltså 50 piskrapp. För att ha en för att ha en för att ha en, en, att ha en film. Ja, för att en 12-årig flicka har robben hållit i. Mm. Eh, men hon lyckades i alla fall pruta ner detta då som fick bara 20 piskrapp, <clears throat> men hon i alla fall varit med om detta och hon skriver ju då såklart eh att den här Wabiri att han eh, det, det är ju egentligen det här han står för för han har ju sagt att eh, att kvinnor inte får sex i äktenskapet att homo sexuella inte är bra så han är han är ju en klassisk islamist helt enkelt. Ehm um, och det som är det som är lite bra här är att hon kan ju inte få en såklart någon rasist stämpel och hon har ju hon vet ju hon vet ju bättre än dig och mig till och med vad vad islam innebär. Mm. Och om frågar ju den här frågan som alla borde ställa sig att hur kan moderaterna komma undan med detta? Och jag jag har inte sett den här vad bidrar i någon debatt. Jag har inte sett den. han behöver ju inte ens försvara sig, verkar det som. Fan är så skyddad. Ja, man på så kallad den så kallade rätta sidan så. Ja men men ni ni tycker ni tycker väl ingen. Det här tycker väl ingen att att att att vi ska ha att vi ska ha islam den sorts islam i Sverige, hoppas jag. Nej, att hoppas vi är muslimer då. Mm. Ja, mm. nej men det är ju det är, vi kommer ofta med skräckexempel här, men det här är ju verkligen ett sånt. Mm. Det var ja. ändå mer intressant i att hon hon är ju hon jobbar med hedersvåld i Sverige eh och hon ser ju verkligen då att det här förtrycket så de här kvinnorna flyr ifrån eh fortsätter ju i Sverige. Ja. Och det vill precis det är ju precis det de har flytt ifrån. Vi i Sverige ska väl kunna det vill det som är hela poängen med, med att ha flyktinginvandring överhuvudtaget, det är att vi ska kunna erbjuda något bättre. Inte mm. samma sak. Ja, nej, det då faller ju lite hela det här med om ja, de måste komma hit och ja får det bra och vara trygga och så vidare och så men politikerna gör dem ju otrygga ändå de får som faktiskt står är riktiga flyktingar så att säga mm och faktiskt söker någonting annat och det här jag vet inte om det är svenskt men det här att acceptera det som borde vara oacceptabelt det är ju det det man kan ju inte bara acceptera allting för det tycker jag många verkar fastna i att man har en slags god så här mild och fint hjärta har man och då accepterar man allting helt blint. Man accepterar burkor, man accepterar religiösa friskolor, man accepterar halalslakt. Men det är inte så det funkar. Godhet är ju att inte acceptera dåliga saker. Precis. Godhet är ju inte att bara acceptera allting helt blint. Då är man ju dum i huvudet och förtjänar inte förtjänar man faktiskt inte sin frihet. Men det är väl mm. lite det just med svenskar att vi vill ju gärna vara, det vet ju du, vi vill ju vara goda. Mm. Vi vill ju vara på den goda sidan men då gäller det ju in se också vilken som faktiskt är den goda sidan. Mm. Och den goda sidan och, Den goda goda sidan ger inte fängelse och piskrapp till en 12-årig flicka som har Robin Hood. Nej, givetvis. Nej. Och, accep och accepterar inte det. Nej. Så att eh ja. Eh men det jag tänkte alltså gå från ena religionen till den andra här och prata om för det vet jag inte om vi har pratat om förut men det är några som folk faktiskt stör sig på rätt mycket jag talade då självklart om Jehovas vittnen. Mm. Ehm. Ja, eh några först och främst tänkte jag lyssna då lite till dig här då om du har några jag ärld din syn på då om du har några egna upplevelser med de här dörrknackarna. Jo ja, nej jag har faktiskt aldrig sprungit på dem. de där. De har aldrig varit och knackat pås mig tyvärr inte. måste jag säga. Nej, men jag har jag hade en klasskamrat som faktiskt var i hoppas vittnen. Eh eller vittne och då blev jag lite intresserad av det så jag läste på lite och jag menar det är en riktig afon religion som allt annat, men de har lite specialsaker till exempel att de vet att vad är det nu? 144 000 utvalda kommer komma till himlen. Det var inte Frick. många. Nej, men o alla då de har jobbat vitt någonsteds de är utvalda. Eh och det det det sämsta med det här lejonet måste jag säga är att det här dörknackandet är ju en väldigt central del i det. Eh så många ungdomar tvingas ju gå ut och förnedra sig så här och kanske jag vet inte knäcka på sina klasskamrater. Eh och det och det är jätte det måste man ju tänka sig jätte jätte hemskt men när jag vet jag frågade min min klasskompis om detta och han sa att han tyckte inte det var så farligt, vilket nästan gjorde det ännu värre för att han var ju så övertygad om att hans lilla klan då med ihovas vittnen att det var ju de som gjorde rätt och alla andra gjorde ju fel. Vänta nu, vad eller är alltså tyckt, ja, han är inte tyckte inte Nej. så länge alltså. Nej, han tyckte så därifrån. Men just det blir man blir väldigt skild från det vanliga samhället. Mm. Och där blev det väldigt lätt att fastna i detta och han blev väl han är väldigt grym som kom ut men många många fastnar i detta hela sitt liv. Mm. Och blir antvättare och, och så. Men men men det är bra med Josvitten kan man ju säga att de är absolut inte våldsamma på något sätt. Eh och det är väl det är det väl egentligen det viktigaste. Om man ser vilka andra religioner vi har att göra med. Mm. Jag vet inte om du har pratat med dem. Ja. Ja, jag minns inte om jag tagit upp det här någon gång förut, men jag kan ju nämna ett av tillfällena som jag kommer ihåg. Det var en lördagsmorgon eh och jag låg och sov. Och det ringde på dörren och först tänkte jag skit samma vem är det som ringer på nu. Ja, eh, äh. och så men han så ringer det på igen och igen. Och jag var omen oh, och så slet jag på mig några kläder och och gick upp och öppnade dörren. Och nyvaken som jag var så så jag var knappt så jag tittade på dem utan jag bara såg de höll en bok i handen. Så stod det finns djävulen eller något sånt där. Alltså mm. Jehovas vittnen. Och, och och såg jag sen då för jag bara tänkte det när jag såg titeln det här måste ju vara Jehovas och så såg jag Jehovas vittnen då och och då stod de där och babbla någonting jag lyssnade inte så noga men så frågar de mig då men tror du på tror du att djävulen finns och då var det ju så väldigt lämpligt som de flesta kanske har märkt väl läget så gillar ju jag hårdare musik jag gillar mm. eh, dödsmetall och black metal och eh det har ni väl kanske hört någon gång och det det då råkade ju vara så att jag hade en eh, Mardukströja på mig som ett svenskt black metalband och i deras logotyp så finns ett upp och nedvänt kors så jag bara tittade upp på han och så pekade jag på tröjan och mm. smällde igen dörren han var precis när jag hade pås med henne då han bara ja men ha en bra dag då åh oh. <laughs> ja så där liksom ja såk det det så det var men det var lite Minnesma. Jag tänker ändå jag tänker ändå att det här är ändå bra människor. De tror ju verkligen på att de vill ju verkligen rädda din själ från att brinna i någon slags eld för evigt. Ja. Alltså det är ju det är inga taskiga människor, de vill inte de vill inte trycka ner dig i halsen på dig. Du blir inte halshuggen om du inte blir ihåvad sjuk. Nej, men alltså att trycka ner i halsen samtidigt så kändes det ju lite som att det är det de gör beroende på alltså vilka för att återigen här tycker jag ju synd om pensionärerna för de vill ha någon att prata med och så kommer Jehova så det är inget på dönn och då då är det klart och släpper väl de in dem bara för att ha någon att prata med och så sitter de där och och håller på med sitt trams Jag tror jag ska ringa dem och be dem komma hit. Det måste vara ganska ovanligt. Det hade varit jätteintressant att se vad de har att säga. Eller få få till en fråga om de har Skype så kan vara mer program vad det vore ju roligt. Eh uh, Ska bara säga det det har ju säkert folk att tala så men ju vad svittna en sak med dem är ju att de tar ju ofta sent emot blod och sånt. Nej. För det går ju bort deras religion på något konstigt sätt. Eh och det kommer ju upp i media lite då och då att någon dör för att de inte får blodtransfusion att ifråga den för detta flicken faktiskt de Jehovas där hon bodde och om ja frågade den av dem skulle inte du ta emot blod till din dotter om hon behövde det för att överleva? Nej, mm. sa hon. Mm. Så det men, men de får inte säga mellan varandå då, antar jag. Nej, det tror jag inte. Nej, det checkar jag på. Jag tror inte, jag vet inte men jag tror ju inte det, i alla fall nej, det. Nej, nej men det verkar väl mitt. Satte det, det är ju väldigt jag tycker det är, det är ju väldigt grymt och egentligen att tro på sån här alltså tro på sån här saker jag jag jag kommer ju aldrig förstå alltså när man läser alltså vi, ni alla vet ju att det är helt oförståeligt när det gäller islam men jag är ju faktiskt oförstående än den kristen dom också mm. eh för att när man läser om kristendom och så här, då vad känner man i det att det det här är alltså för första känner jag att det är ingenting som tilltalar mig eftersom jag känner inget behov av att har någon religion eh och sen bara känns det som att det är ja men det är ju så uppenbart att det är människor som har skrivit allt det här och hittat på mm. de här sakerna och sen att med vissa människor verkligen tar det här till sin spets så verkligen tror helt och hållet ut på det det är ja men och för mig är det ju det här, alltså det här med 144000 människor till exempel det är, eller inte ta emot blod det är precis lika tramsigt som som Jesus föddes som en oskuld och Gud kommer ner på något sätt i sig själv och alltså det är ju det är ju lika tramsigt allting. Ja jag vet det jag säger jag har nog med all säkerhet sagt det förr jag säger det igen jag tycker det är fel om man gör något stort artat skämt då ska man inte skicka bort det positiva med den bedriften till någonting annat utan då ska man ta det till sig själv för det var faktiskt mm. en själv som gjorde det och var stolt över sig själv istället mm. för det var du själv som gjorde det mm. så att säga och då, då ska du ha det och bygga och lägga det på självförtroendet och må bättre och vara mer positiv och så där tycker jag mm. men så tycker inte alla men, men så tycker inte alla men konrad visst har du lite frågor va ja precis jag tänkte du som är lite gammal i jag har gammal säger du är äldre gammal, så gammal det gammal ja, är som gamla ja. gamet om jag är ett barn jag i den här nya värld så skådar jag ja ja ehm um, det var lite olika saker jag tänkte på ehm um, när jag var yngre och var vänster så var det ju hade man ju en känsla av att um, den så kallade högersidan då uh, det vill säga ni det var väldigt mycket så här våld och liksom stora mobbar med skinhead som sprang runt och jagade oliktänkande och så här. Och det tog man ju bara för sanning trots att jag vi hade lite skinheadstyg av växte upp men jag som var vänster blev aldrig funderade mot vilka slags ganska mycket med invandrare och någon konstig anledning. Ehm um, men man tog ändå det här för sanning på något sätt. Men nu har man ju börjat tweaka lite på det. Så jag undrar har du någon känsla av detta? Får ligger någon sanning i det för jag menar det det vore ju inte omöjligt att det verkligen vore så det skulle ju inte betyda så mycket om om skinnet var väldigt våldsamma för de har ju inte med någonting att göra egentligen. Nej men alltså det det är lite så att jag har varit inne och pratat lite i det här programmet det här nationalismen i bakspegel men alltså det det är ju inte alls jag känner ju inte alls igen det här som media menar och och pratar om alltså det man läst om på den den tiden alltså det att det skulle vara bara massa sloss och hålla på och så där hela tiden det och vad var det vissa hade väl sprängt någon journalist bil eller vad var det ja men det var ja men såna här grejer det alltså jag såg aldrig något sånt egentligen alls utan det var fokus på festa och sälja och byta skivor mm. <laughs> och andra prylar det var ju typ det men just rent våld det enda, alltså jag jag, jag är ju, hur har du på att säga pacifist ja, men nästan kan man ju säga jag är ju inte den här våldsamma typen Nej, nej, men jag äh, tänker du liksom är ju ändå med ja, men, inte den här våldsamma, men med den sortens Ja, men alltså nej, det, det närmaste jag någonsin har varit, har ju varit när att man har fått äh, jaga iväg de som var skulle gå emot oss så att säga mm. hade håll på alltså vänsterextremister som har på maskerar sig och så vidare och skulle skulle ge sig på oss men då tog vi dem lite på sänkanten och jag alltså inte slog då utan bara jagade de de väl vet väl alla att vänsterextremister gillar att springa fort mm. fort väldigt fort eh mm. så att det var väl det bara då det är nog fan det är nog är enda riktigt så där som jag var med om Vad var det vad var det? Var att folk att vi, var vi, vi, vi, va? Nej. Ja. Alltså inte det det var ju någon aning en senare men ja, men nu när man säger det då då var det jag har nog ingen erfarenhet alls, va är minst då direkt. Alltså inte från den tiden då folk var skinheads. Mm. Jag tror inte jag såg det faktiskt direkt någon gång. Så att nej, jag tror det det var väl vissa som vissa och vissa delar av landet då kanske var mer neråt Skåne då, jag vet inte men som var så men inte här direkt nej. För man undrar om det ligger någon sanning alls bakom detta. För igen, jag menar det det skulle inte det kan ju absolut ha varit så att att många som var sk innehölds för brukade mycket. Sen om det var, var politiskt eller lite i skit samma, men det kan ju också vara så att detta bara är ett luftslott som bara är påhittat. För läser man tidningarna nu så får man ju lite samma intryck. Jo det men det vet jag men det är, det, är, det är ju lite det som är grejen att de gjorde väl hade väl samma strategi då som de har nu att ja. att jag menar som till exempel när Breivik gjorde mm. gjorde ja men då är alla Breivikare. Mm. Ungefär så och ja, så kanske fem skinnskallar gjorde någonting men då är alla skinnskallar så. Mm. Och sen blev det värsta gjorde dets det värsta grejen av det när de gjorde de här de gjorde de här filmerna 30 november och ja även om hon har sett det men då var det ju jo ja, men även eh, i 30 november är det inte någon någon eh, nazist meetup-kamrat va? Nej det är natt på 1707. Ja ah, okej, okay. ja, ah, det vet jag väl. Ja. Det var ett jävla liv. <laughs> <laughs> ja, det är en så intern skämt mellan mig och Fredrik. Ja, ah, fruktansvärt <laughs> dålig film åt jag. Säga. Men även eh, om man har lite bättre filmer, Rompestompar har du sett? Ja, den har så nå sett i ungdomsåren ja. Ja, det är mycket bra men den sprider också det där bolsbudskapet då. Ja. Eh, äh, amerikansk historia disciplin är på samma. Ja, jag kan inte uttala mig hur det var där då i Australien eller i USA, nu vet jag ingenting om. Hur... Nej, men, men man skulle väl kunna gissa att ja, det verkar nej, så hemliga i. I tror i USA så var det nog säkert mer sant. Det skulle inte få med sig som amerikaner brukar väl ha en tendens att vara mer våldsamma överlag eh så där. Ja, men jobbas för det tänker mig att att någon som är politiskt intresserad överhuvudtaget skulle se någon poäng i att bakar inte misshandla folk. Men det grejen att inte... på den tiden så var det ju inte så mycket politik heller. Nej, nej men jag menar det och då var det egentligen det var egentligen bara ungdomslagsmål. Ja, det är väl mer kan man säga att det var lite mer som vänsterextremisterna i dag då kanske. Mm. Eller att de att det ja om man tänker USA där är kanske då var mer våldsamt att att det var liksom mer fokus på. Jag menar som vänsterextemister är det att he du tycker inte som som oss du är motståndare till oss ja men då ska du en köftsmel typ. Mm. Ja men kanske. Ja kanske. Ja, om det ens var så så jag tycker värd något vänstervriden otroligt länge så när det värst grejen känns som som eventuella då skinnet skulle alltid få kämpa eh, mot 99 av befolkningen. Mm. Ja, nej, ja, nej. Ja. Det var för gott i bak så typ Ku Klux Klan så dagar kanske då då kan jag tänka mig då var det kanske lite mer accepterat med våld mot svarta. Men då är det väl återigen där tecknen jag tror att det är lite mer accepterat i USA och faktiskt ta till våld. Återigen Sverige har ju varit knyta näven i fickan. Mm. Länge. Mm, ja, hur länge sen mm. var det var det ju krig till exempel när vi faktiskt det var ju många härans år sen. Eh, uh, 300 var det eller det? Det är inte 200 drygt då eller rätta om jag har fel, men ja. men nej, så jag nej, jag får väl säga nej. Det visst skedde det som sagt säkert, men det och, och men då var det ju femte ungdomar i elde och ingre människor och tittar man på idag så var ju Då är det ju även även idag mycket med ung unga människor som ja menar sloss och och mm. håller på och liksom ger mer alltså yngre så är det ju att yngre människor ger ger utlopp så att säga mycket mer för sina känslor ehm um, och är mer alltså känner känslorna mer alltså de tänker ju mindre och agerar på känslor mer Eh det det det kan man koppla till olika saker egentligen bara för att sticka in på ett litet sidospår här till exempel gällande förhållanden. Även om du minns det själv, jag minns det att det ju var ju en väldigt skillnad och var ett förhållande när man var i den åldern för då var det ju mer som att man måste försvara rätten till just den tjejen så att säga som man har då. Mm. att man men med svartsjuka yttrar sig svart svartsjuka och så vidare och och så där att medans när man är äldre då är det mer om båda parterna då som sagt i äldre då är det mer att ja men ja men vi är tillsammans så det går bra och mm. ekonomin funkar typ <laughs> liksom det ja men det blir ju så medans jag men förstår du vad jag menar att mm. däremot svartsjuka och så vidare för att det var man ju själv mycket när man var yngre men eller ung ska få, borde man ju förmodade nu då men eh men, men men men nu är det inte så Nej. det Nej. Ehm så det är väl hela den här väldigt känsloresa bland eh unga människorna de utvecklas. Ja och, och viljan att tillhöra tillhöra någonting med och där tror jag att det är, man ska inte sluta förbrösta för mycket för att jag, jag, det det tror det är väldigt mycket slump. För är du det som det säger det handlar inte så mycket om att tänka. Man vill man, man vill vara med de goda mot de onda. Och då ser man till bara vi har ju fortfarande vuxna människor som tror att de är på den goda sidan. Mm. Och då tror ju vi med, om man säger så. Mm. Ehm um, så ja det vet inte finns. Det finns ju en sanning. Jag jag får säga det igen det här det här med invandringen till exempel det är ingen åsiktsfråga. Jag tjatar om det hela tiden men det är ju faktiskt inte det. Det är bara en kunskapsfråga. Mm. Mm. Och det är skrämmande att att så få har någon kunskap om det. <coughs> det är lite skammande. Men eh, om vi tänker dra vidare det här liksom med ungdomar egentligen för att olika musikstilar och ta till sig alltså i kläder och och i stilöverlag så där det är ju egentligen kan man också se väldigt kopplat med unga människor. Och det drar mig vidare till nästa ämne här musikstilar som kommunister har kuppat. Mm. Eh och då ja, det är innan vi när vi pratar lite här innan programmet att vi har ju båda varit punkare en gång i tiden. Mm. Eh, men skillnaden då är ju att i alla fall för mig att det en, idag verkar det som att punkare är kommunister. Mm. Och det förvirrar mig något så väldigt för att det var, så är inte på den tiden jag var punkare då var det nästan tvärtom. Eh för har... flera fler för mig var det så i alla fall att flera av de som var punkare då de var ju snarare mer åt det nationalistiska hållet eller neutrala. Mm. Eh ja. Ja, jag är kommunist. Jag känner inte riktigt ändå från min ungdom att någon var det överhuvudtaget. Ja, men när du var punkare till exempel, vad hade du, var det någon slags politisk Nej det var väl någon allmänt förvirrad vänster <röks> vänster allmänt förvirrad. Men hon tror igen vad hade det med vänster att göra för dig? Men jag ingen jag jag, jag, jag, jag, jag tror mycket var väl så här tyckte man då nån nån slags man tog på sig en underklass/arbetarklass trots att jag absolut var medelklass och, och det var man ville kämpa för de svaga på något sätt de sjuka ja men den vanliga arbetaren. Det klassiska var man för de svaga och sjuka med militärläderjacka söp... och stövlar. <laughs> man såg upp sig jävligt full och så ja, det var väl typ det. Det var så man kämpade. Det kämpade inte alltså. Det var ju ändå att tillhöra, men en slags gloria man tog på sig själv, men men men än man let andra göra jobbet. Mm. Jag menar att flera punkband har väl varit lite mer vänstervridna och så där men men det verkade i alla fall när jag var det så var det verkade vara mer öppet för tolkning så att säga att det var inte alls bundet till kommunism eller vänster överhuvudtaget. Nej men antihöger har det väl alltid varit punken. Ja alltså lite men det men det jag vet är jag, jag kan ju inte tala för all, hur det var på alla håll och kanter men som sagt här då var det ja, inte speciellt kopplad till det alls. Nått utav det utan återigen, det var ju många som var nationalister som var punkare. Nej, mm. jag tänker på, på säkert svensk punk, som är bara grön och det, det var ju ganska Ja, det var ju det, men, men och vi, vi lyssnar ju mest på svensk punk tror jag. Så det blir väl staten och kapitalet och såna grejer. Ja. Ja, nej men det var i alla fall då sen egentligen om man ska titta vidare då det är lite mer modern alltså att säga som också även om jag har fel intryck jag har fått men hela den här så kallade emo-stilen att det har i också någon vänsterprägel på det känns det mm. som. Nu är jag ju inte bevandrad inom den musiken för fem ruttena länge <här> egentligen <här> det är, det är, men, men ja men eh, men men det är det jag... politiskt alltså. Nu känner jag ju faktiskt som att du var ju man för gammal för det här emo-köpet. Men jag inte alls inte det, det mesta med sitta och gråta och skära sig i armarna. Ja, men jag vet inte om det är bara det för det är i alla fall vad jag har fått intryck av ja, dels det men även ja, jag har sagt det förr och sagt säger det igen rätta om jag har fel, men det är i alla fall intryck jag har fått att det är också en sån här typ som ja, men vänsterungdomar anamma antingen eller sån sån här som är lite mer extrema då säger antingen som blir skitiga och och trasiga kläder och Redblocks eller ja men eller någonting sånt där. Men samtidigt så är än fast det så där är ju bara trams tycker jag de med, med hela emo-stilen så vill jag ändå tacka emo-stilen eftersom det har ju dragit bort alla de ehm Klenisen eller på sätt och vis från riktig hård musik nej, eh och lämna det till oss karar. Nej, nu är jag väldigt inte feministisk, men nej, nej men eh, på det viset så är det ju är det ju bra. Men just... men du, jag vet inte kan du säga något typiskt emo band? Nej. Eller jag jag jag, jag märkt vad det jag kunde något att säger emos ana själva att de är emosar eller är det tror... nånting vi säger om dem? Nej, ja, det måste jag måste väl ha kommit på stilen och att den kallas emo och då ja ush vad gamla vi känns nu tror jag Jag känner mig glädred att det inte växa upp nu Ja ja det, det det det där är ju en liten konstig konstig stil kan man väl säga och jag menar just i musikstilar också som det alltså som jag kommer ifrån just hela det här black metal grejen jag menar då det är ju någonting som man alltid har känt mer som att det är något mer eget för att det inte är så många som gillar det utan mm. lite mer egen stil och så där och och på men jag vänner det är inte det så mycket nu längre utan det har ju blivit mycket mer populärt världen över. Ehm men ja men som sagt eh emo-stilen har i alla fall slukat en del då som kanske inte var lika eh lika hårdnackade. Får säga. Mm, eh, men... Så nästa gång du är i Göteborg får du åka till emo-trappan och kolla. Ja, är det är nog få café eller vadå. Nej, det är jag vet inte om den gäller fortfarande. Så, men för några år sen ehm när jag var mycket inne i centrum i Göteborg så äh, inne i Nordstan, det stora köpcentret så var det en viss trappa där där satt alla emo så såg läsna ut. Det kan se roligt att sitta på. Jaha. <laughs> ja, men det ja. Det. Ja, det är ju synd det att det är som att ännu en generation kanske riskerar att bli en deprimerad generation som 80-talisterna, vet du. Mm. Vi har ju hört lite alldeles. Det hände någonting där på 80-talet alltså. Ja men vi hade det ju bra. Nej men var Nej, någonting. Nej, det hade det för bra självklart det för det. För bra. Ja, kanske. Ja, men våra föräldrar hade ju sina problem. Våra föräldrar hade ju sina problem. Vi hade ju inga problem, han va säger så. Inget ingen. Jag tror det mycket det. Vi hade ingen eh nu nu filosofera är bara men jag tänker ändå att om om man under sin uppväxt någon gång är på väg att förlora något stort eller i alla fall uppleva det se, du kämpar man lite mer, han säger så. Mm. Men det här med med som börjar med vår generation och som fortsätter ännu vara med nästa och så kommer fortsätta ännu vara med nästa det här med att ja men det är en känsla av att man behöver inte göra någonting riktigt, man kan bli vad man vill, alla ska få bli vad de vill hela tiden. Det ska inte sitta vara såna krav på en. Det blir ingen lycklig av. Man blir lycklig av att få krav på sig och vara disciplinerad och jobba hårt och njuta av det. Det är det man blir lycklig av för det är det människan är skapad för om man nu ska säga så. Ja. Ursprunget var massa emosärer allting. Oj, nå hemska tanke. Ja, men man kan väl inte ha det natt. Nu får vi ju skärpa oss och bli glada. Ja. Eh, mm. mm. <laughs> äh, men ja, i alla fall då tar vi och lämnar de här svartoria gråtandes människorna eh på sidan av vägen en stund mm. eh eller i alla fall resten av det här programmet och eh går vidare till sista här då som jag ja, jag är lite eller väldigt nyfiken egentligen att få en liten inblick på den andra sidan och se hur hur tankegångarna går när man ser det menar jag till exempel jag har funderat på när man tittar på filmklipp från när det är såna här 1 maj demonstrationer så socialdemokraterna och det här röda så kallade arbetarrörelsen och så vidare. Eh mm. och du har ju varit med i en sån här demonstration. Mm. Ja men jag hör någon och, tradition att man gick. Ja och då är ju väldigt nyfiken att hur hur tänker man egentligen då när man går där och och inte inser att det inte är något arbetarparti och jag menar hur går tankegångarna helt enkelt varför går med i det mm. där? Ja, en bra fråga. Um, det var väl en... Jag kan ju säga... Vissa av det kan jag säga... Det som jag tyckte då, det står fortfarande för mycket det här. För jag, jag är ju någonstans... <coughs> inte det som är socialism nu, men... Men det är väl klart att man inte vill ha något extremt klassamhälle. Det är väl ingen som vill att om man polariserar det, att de rika ska ta alla pengar från de stackars fattiga, utmärklade arbetarna. Nej, Och det var ju lite det här inte, man... Nej. Ja, för, förutom de rika då. Men <coughs> det var väl lite det här man hade fått för sig, att man manligt liksom skulle visa att att vi i de röda och vi det vis som jag jobbet och ni skaktar er ni är dumma moderator. Ja. Något sånt. Men jag menar som som jag brukar säga det var ju mest att tillhöra någonting, det var ju mest att göra något trevligt. Mm. Och där då gå upp där man nu kan ha skrikit för tråkiga ramsor. Men det där Men du... är verkligen blev inpräntat så att säga just hela den här grejen med det blåa och det röda så att säga. Om man tänker någonting som är väldigt folkkärt, eh, Svensson Svensson. Mm. Till exempel vad jag har, om jag inte minns helt fel, var det inte något avsnitt där där, där eh, frugan då sa någonting att hon hade röstat på Moderaterna och och han blev ju helt vad vad säger du? Vad v har du gjort? Ja men någonting sånt där Svensson. att Svensson, vad det är med brevbäraren? Ja, med brevbäraren. Nej, mm. Ja. Eh jag sa nogjsat att då folkkärt då måste du känna igen det. Mm, Okej. Okay. <laughs> Ja, jag tror väl de flesta vet vad som är så. Jo, ja men det då det, jag tror det var det här med Lössa Brandeby men okej. Rena Roma Rolls. Ja just det. Ja, nej. Nisse Pisse på honom på. Nej, inte det. Eh, men i alla fall att det är liksom ja men det intrycket i folksuven att det är en är det blåa och det röda och det röda är snällt och det är arbetarnas. Men det var ju en gång i tiden också men Jag men var... själv tycker jag får man faktiskt inte glömma säga att det här var <clears throat> oke det vart. Oj, så att det var vi sa att det var 15 år sen. Jaha, så. Eh ja men vi visste tid 15 år sen och och jag vet faktiskt inte hur mycket sossarna har förändrats, men Moderaterna har ju förändrats väldigt mycket för att då var då var de ju ändå mer moderater på den tiden. Nu vet jag inte vad de är riktigt alls längre. Men de var ju lite i alla fall tydligare i sin moderata politik på den tiden. Nu vet jag inte jag om det var bra eller dålig politik för det hade jag hade jag ingen insyn i. <clears throat> men nu är ju Jag förstår inte hur folk kan se skillnad på Socialdemokraterna och Moderaterna längre. Jag har ingen aning om vad som skiljer dem åt. Förr hade man ju en aning om det i alla fall. Mm. Bland annat invandringsfrågan skiljer dem åt. Tror mm. jag i alla fall. <clears throat> Försvarsfrågan skiljer dem åt. Eh, bidrag var ju mycket större skillnad. Eget företagande, EU-medlemskap. Sånt här antar jag skiljer dem. Men nu, såvitt jag vet, står de väl på samma sida i allting? Ja, men det är väl så med sjuklöven att de har ju blivit samma ja. sak egentligen. Ja. Och det satte inte är något som skiljer om längre så att oh, vi vi, vi svarar ju skrattar gott åt USA. <laughs> det var bara två partier. Mm. Ja, ja men, vi har bara vi har ju bara ett i Sverige så. egentligen ja, mm. eh eller ja, två nu då. Nu är SD i bilden också men ehm men i alla fall så att det ja, nej så att det var inge alltså det var inge så här annat än det. Det var inge så här djupare. Ja, det är det. Ja. My mycket inbillning om hur världen ser ut och inbillningar om hur man själv är stor. En väldigt förenkling av av världen. Men nu må man måste ju förenkla världen lite annars skulle man inte stå ut men men särskilt som ung och övertygad så Ja alltså särskilt, jag tänker att det finns jättemånga ungdomar som som står på min sida nu om man säger så men men inte riktigt riktigt varför. Nej. De de vet inte varför de är emot invandring till exempel men de är det ändå. Och det blir en lite filosofisk fråga. Eh, uh, är det vad ska man säga, inom situationstecken, är det är det rätt att vara emot invandring om om man om man inte har några oerligändledningar? Hur känner du? Nej, men grejen där är ju i alla fall att det går lätt att skaffa sig anledningar. Eh, men vänta, jag tror nog att absolut inte att du var ensam med att gå där och nej. bara bara alltså inte var någon djupare plan alls utan bara nej men det här är det här det är en arbetargrej och och min farfar han är riktigt sån och mm. arbetare och det ska mm. jag också bli när jag blir stor. Nej men typ. Ja men du vet det är inte den här med klasskamp som det som tjatar om jag har inte riktigt förstått grejen och det är det väl inte då heller. Men men det är kvar i de där slags 1920-tal där det fanns borgare och arbetare. Mm. Mm. och om man nån koll på hur det verkligen ser ut det är klart det är klart vi har en överklass i världen. Det det är klart vi har det. Det är ju en väldigt liten del av befolkningen sitter ju på en jättestor del av pengarna. Men jag tycker det är lite otiöst att säga klassamhälle alltså. Jag jag tycker bara det finns egentligen två klasser. Det är överklassen som har alla pengar och sen är det alla de andra. Mm. Så säkert i Sverige där alla har samma möjligheter till utbildning och så där. Mm. Så här kan man ju verkligen inte prata om klasssammen eller sen kan man ju sitta så är ju fel klass. Du kan ju hoppa av gymnasiet tidigt och börja begå brott. Det blir du underklass. Mm. Men det är ju ingen sanningens felen ditt eget. Nej. Nej. Mm. Nej, men ja, Konrad, nu är det här programmet faktiskt slut. Är det så blir det slut nu? Ja, det var slut nu. Ehm, <skratt> um, men jag tyckte det var som jag misstänkte att um, vi kan hålla låda, vi blir klara oss också vad vi båda menar att det är kul att ha med andra också och sen har jag ju fått frågor förutom att ja men det vore kul om folk ringer in och är med och så men då gäller det ju att folk faktiskt vill ringa in och vara med också så det är inte att vi förbjuder någon från att mm. göra det om ni tror det utan känner du till exempel du som lyssnar känner du Imanad så är det bara att höra av dig. Nu vi bara höra av dig så så kan vi snacka om det. Vi kan ja. även tycker jag säga om om om vi har någon lyftna där ute som har någon speciell person som de skulle vilja ha intervjuad så kan vi väl försöka lösa det med. Ja, men absolut kan jag inte lova någonting för det vet att Nej nej. Men vi, vi kan ju fråga. Jag tror som sagt att folk är hyfsat, hyfsat intresserade. De som vågar då det är konstigt eller sjuk nog till och med lite känsligt att ställa upp i Radio Landsman kan tanten kan mig. Men jag tror det finns väldigt många som skulle vilja göra det också. Mm, ja så vi väntar helt enkelt på intresse från folk. Ehm mm. och apropå lyssnare så tänkte jag faktiskt avsluta den här gången med en låt från en lyssnare som han skickade till mig och frågade om jag kunde spela upp. Eh så då tänkte jag att jag, jag kan ju avsluta med den låten här då för man vill ju var alla till lag. <laughs> mm. Nej men det är klart att jag kan göra det. Så nu tar vi och avslutar med den låten och så får ni ha det så bra och så hörs vi nästa gång. I guess I'll never be old Can't you see you're